Еббі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 16, у якому Ніна читає, листується і знову читає. Існують люди, яким бракує часу на книжки. Ніні ні, траплялися такі люди. Зазвичай вони приходили до книгарні, щоб запитати, як пройти туди чи туди. Її розгублено роззиралися, вивчаючи приміщення і розуміючи, що перебувають в оточенні дивних продовжуватих предметів з паперу. Можливо, їхнє життя було схоже на мрію або може їх виховувала морська зірка, яка не мала доступу до сухих надрукованих матеріалів. Хто його знає? Але Ніна упереджено до них ставилася і відчувала за це провину. Вона завжди до нестями любила книжки. У ванній кімнаті Ніна на стіні висіла світлина, на якій вона спала на килимку в оточній книжок. Одна з них лежала біля неї, їй там близько рік. Тоді вона ще подорожувала з світом з мамою, ходила всюди за нею, спала там, де спала вона. Але навіть тоді єдине, що завжди було з нею, окрім Кендіс із її камерою, звісно, це книжки. У неї на полиці досі стояла казка про кролика Пітера, не в збірці, а окремою книжкою – англійською, французькою, грецькою, валійською, тагальською, російською та гінді. Не в усіх країнах вони побували разом, але коли Ніна осіла в Лос-Анджелесі, Посилати їй кролика Пітера звідусіль, куди мама їздила по роботі, стало сімейною традицією. Піоріодично Ніна ловила себе на тому, що шукає в інтернеті цю казку мовами, яких у неї досі немає. А замовити їх усіх на ебей було б шахрайством. До того ж, у неї на полицях не так багато місця. Місце на полицях – то завжди проблема для завзятого книголюба. У Ніни три стіни з полицями були заставлені книжками від підлоги до стелі, що дивувало її друзів і змушувало затамувати подих, коли вони вперше заходили до її квартири. Одна з ціна з полицями була призначена для примірників із сайту «Книжка місяця», що створювало проблеми, оскільки щомісяця постійно з'являлися нові примірники, а місця ставало дедалі менше. Ніні виповнилося 18 років, коли Луїза подарувала їй карту членства цього сайту, і вона намагалася обмежити свої замовлення на сайті до однієї книги на місяць. Утім, це все одно означало, що тепер у неї 120 примірників у твердій обкладинці лише в цій секції. На полицях ще однієї секції викрашалися книжки, які були підписані авторами. Знову-таки, їх уже назбиралося десь сотня. Ніна ставила в цю секцію тільки ті книжки, автографи, для яких вона дістала особисто. Примірники, які вже продавалися з підписами, вона туди не ставила. В окремій меншій книжковій шафі з дверцятами зі скла зберігалися рідкісні перші видання або книжки в красивих опладинках, що становили значно меншу колекцію, Позаяк Ніна не нечасто могла дозволити собі їх купити. Одного разу літня жінка, яка протягом років була клієнткою у лицаря, принесла перше видання пророка Халіля Джебрана і подарувала їй. «Я стара, щоб читати». Страфаретний друг, Ніно. Нехай вона буде в тебе. Мені подарувала їй, коли я ще була дитиною. І вже тоді вона була для мене особлива. Моя мама купила її, коли ще була молода. Ніно це, звичайно, зворушило. А не краще віддати її синові? Одного разу Ніна бачила його з матірю, коли вони приходили до книгарні вдвох. Але майже його не пам'ятала. Жінка усміхнулася, похитала головою. Його швидше зацікавить не сама книга, а те, скільки грошей за неї можна дістати. А це неправильно. Так не повинно бути, візьми її, і тоді я знатиму, що про неї добре дбають. І Ніна таки дбала про неї. Вона загорнула в її в антикорозійний папір і часто захопленням гортала. Там було одне з її улюблених висловлювань. Ви говорите, коли не можете дати лад своїм думкам. Вона мріяла носити футболку, де будуть набиті ці слова, хотіла вишити її на подушці чи навіть витатуювати на зап'ясті. Але проблема з такими тату в тому, що люди читають їх, а тоді доводиться смирно стояти, поки вони прочитають текст, тоді поглянуть на тебе, зведуть докупи брови, намагаючись багнути написане, а потім вимагатимуть пояснень. Це означало забагато взаємодії з людьми. А ще ці голки, біль, страх, голок і страх болю. Тому ніяких татуювань, а вишити можна. Ще одна стіна була заставлена книжками, які Ніна вже прочитала. Вони були розставлені за авторами й алфавітом, а тоді ще й організовані за датою публікації. Кілька років тому, коли вона лікувала своє розбите серце, то купила маленький набір печаток, бібліотечні картки й кишеньки для них і провела п'ять субот та неділь поспіль, організовуючи свою домашню бібліотеку. З'ясувала для себе, що її серце було не таке вже й розбите і п'яти тижні на самоті було досить, щоб це зрозуміти. До того ж, тепер Ніна могла відстежити, скільки разів вона прочитала свою книжку, або хто з її друзів, яких вона дуже довіряла, міг узяти книжку почитати, що траплялося нечасто. Бібліотека була її улюбленим місцем, і коли вона подорожувала, а це бувало рідко, то спершу йшла до місцевої бібліотеки і там одразу заявляла про себе як про задрота. Люди кажуть, що ти завжди пам'ятаєш свій перший раз, і Ніна досконало його пам'ятала. Спогад про те, як вона заходить до центральної бібліотеки Лос-Анджелесу, коли їй було близько восьми років, Дусі був для неї дорогий. Зала бібліотеки була така прекрасна, ніби то був храм. Ніна розвернулася там від усіль і зрозуміла, що в неї завжди буде можливість щось почитати. Така впевненість сповнила її спокою та втіхою. Байдуже, яка біда трапиться, адже якщо в світі є книжки, котрих вона ще не прочитала, з нею тоді все буде гаразд. Перебування в оточній книжок відбувалося майже так, як перебування пандитській зграї. Художня література прикривала її спину, а науково-популярна, принаймні, ладна, була кинутися в бійку, якщо треба. Тож, вечір четверга був вечором читання, тобто найкращим вечором. У ній не була своя... Рутина, вона приходила з роботи, купувала вечерю, приходила додому, вечеряла, милася в душі, надягала піжаму, пухнасті шкарпетки, які вона перед цим розігрівала в мікрохвильовці, а тоді згорталася клубочком у величезному кріслі, читала. Доки очі вже не могли розпізнавати літер. Того вечора вона читала людську комедію Вільяма Сарояна. Ліз була вражена, коли Ніна сказала, що зовсім не знайома з його творами, і наполягала на тому, що вона обов'язково взяла книжку додому і прочитала. Деякі люди кажуть, що він аж занадто сентиментальний, але мені здається, він один з небагатьох авторів, які досить сміливі, щоб написати про неймовірну красу кохання, а також про радість, потворність і страх, які вона інколи спричиняє, сказала Ліс. Ніна поглянула на неї, скинувши догори брови. Начальниця пояснила. От бачиш, саме так люди висловлюються, начитавшись Сарояна. І цьому ніяк не можна зарадити. мені подобалася книжка. Її авторський стиль, реалістично вимальовані персонажі. Про сюжет говорити було ще зарано. Десь за годину по тому, як дівчина взялася за читання, їй увагу привернув рядок, який вразив так сильно, що вона на секунду мусила згорнути книжку. «Я самотній», – говорив молодий Уліс. «І я не знаю, навіщо я самотній». Вона знала це відчуття подвійного удару наплив емоцій і розчарування через те, що неможливо їх передати словами. Ніна десь прочитала, що ти не можеш описати словами досвід або почуття, то це тому, що вони відлунюють з твого раннього дитинства, що як ти не навчився говорити, а все довкола було таке незрозуміле і дивне. Саме так почувалася Ніна, раптом опинившись серед натовпу людей. Вона дивилася не на знайомі обличчя і думки тікали на край свідомості. Якщо вона намагалася їх упіймати, вони притьмав Віддалялися ще далі, мов ті піщані краби на мілині, яких, щойно вони висовували з піску, змивала хвиля. Вона імпульсивно взяла телефон і дістала з кишені маленький папірець з номером Тома, не роздумуючи, щоб не змінити наміру написати йому. «Привіт, це Ніна з книжкової крамниці». Потім дівчина відклала телефон і повернулася до читання, почувши звук від телефона, а не від книжки. «Привіт!» гм. Томова відповідь не надихала, а тоді – у мене немає інших знайомих Нін, тому ти можеш не пояснювати, хто ти. Вона посиділа і подумала хвилинку, а тоді написала. Вибач, якщо повелася сьогодні грубо. Без проблем. Ніна всміхнулася. Він не сказав їй ні, мовляв, не переймайся, ти не була грубою. Том сказав, що так, вона була грубою, але він ладен це прийняти і рухатися далі. На мене стільки всього враз впало. Я це вже зрозумів. Він злився на неї. Складно було зрозуміти це із повідомленням, і Ніна... Задумалася. Звичка до письмових комунікацій змушує представляти їх поколінням писати краще чи навпаки більше плутатися. Мова тіла так багато говорила, текст часто ставав об'єктом неправильних інтерпретацій. Насправді, вони всі повинні віртуально розбиратися в найменших відтінках слова, щоб точніше висловити свою думку. Але такої тенденції Ніна не зауважила. Том знову написав ти закінчила один розділ і ще почала новий. Він пам'ятав її плани на вечір, але хіба це щось означає? Хіба лише те, що в нього хороша пам'ять, щоб тримати в голові якийсь факт протягом кількох годин? Ніно, ну ж, бо надто не зосереджуйся на цьому. Дівчина спустила свою похнасту шкарпетку і почухала там, де була резинка. Так, відповіла Ніна, дещо в романі нагадало мені про тебе. Дідько, навіщо вона це написала? Тепер він запитає, що саме їй доведеться вигадати щось, бо якщо вона чесно каже, то це був рядок про самотність. То, по-перше, видасть себе, а по-друге, здаватиметься йому невдахою. Дуже самотньою невдахою. Приємно, що ти написала. Ніна зітхнула. Він не заглиблювався тему, дякувати Богу. За кілька кілометрів від неї, сидячи на балконному табореті та спостерігаючи за футбольним матчем по телевізору, Том насупив брови. Він хотів би запитати її, що саме в романі нагадало їй про нього. Але тоді хлопець вирішив, що якщо спитає, то розмова може перерости в таку, де він може відчути себе неграмотним селюком. Том зміг уникнути цієї кулі. То що тепер? Зараз була її черга відповідати, тому він вирішив почекати. Ніна знала, що зараз її черга, але не знала, що написати. У неї було дві опції – продовжити розмову або вийти з мережі. Якщо вибере другу, це означатиме «ну, я просто хотіла вибачитись за сьогодні». І тоді їй би відляло на душі. Але з іншого боку, вона б мусила уникати його на вікторині. А якщо Ніна листуватиметься далі, то насправді вона не була впевнена, що тоді трапиться. Ніна вирішила… Запитати, що робиш. Дивлюся, футбол сиджу в барі сам. Очевидно, він не переймався щодо того, що його хтось може сприйняти за самотнього недаху, тож варто додати йому бали за впевненість. Хто перемагає? Доскону не я. У тексті відчувалася понурість. Ніна усміхнулася, Том додав: А ось у фермерів виробники фісташу в Каліфорнії справи просуваються доволі успішно. Я оточений шкаралупою, через що мені трохи прикро, попри те, що мій шлунок забитий жиророзчинними вітамінами. Він згадував їхню розмову того вечора на вікторині. Дівчина почервоніла, відчувши його поцілунок у себе на губах. Ти знав, що в Каліфорнії вирощують 98% від усього урожаю фісташок в Америці? Зависла пауза, згодом Том написав. І це один з двох горіхів, які вказано в Біблії. Ніна здивувалася, тоді він додав. Я теж можу зайти у Вікіпедію. Я не читала це в Вікіпедії. У моїй голові повно фактів, яких я не можу забути. Налегко тобі, але це пояснює твій успіх на вікторинах. Так, вона знову зупинилася, щоб подумати. Чи хочеться їй поговорити про вікторину? Чи може про те, що відбувається в їхніх головах? Це перевага письмового спілкування. Ти можеш зупинитися і подумати над своїми варіантами, коли сам на сам мовчати три хвилини було б дивно. Відтома надійшло ще одне повідомлення. Що ти їла на вечерю? З цим запитанням вона впоралася. Суші, хах, і я. Тож ми, типу, так і повечеряли разом? запитала вона і подумала про себе. Ну Ніно знову не дуже вдала відповідь. Але в іншому, більш буквальному розумінні, ми таки не повечеряли. «Твоя правда». Ніна перечитала їхній діалог. Том відповідав швидше та смішніше, ніж вона очікувала. І раптом «Перепрошую, я повинен йти. Дякую, що написала». От і все, він пішов. У барі за кілька кілометрів Том підвівся, щоб привітатися з жінкою, яка відповіла на його запрошення згодою, хоча він хотів і далі листуватися з Ніною. Том відклав свій телефон, щоб не дивитися на кожне повідомлення, не поводитися грубо. Це було складно, але він... Уже дорослий і впорається. Кілька хвилин Ніна чекала, що він повернеться, а тоді поклала телефон униз за екрану на подушку та знову взялася за книжку. За три години вона дочитала книжку, на її щоках виступив румянець, тому що історія була така сумна, мила і знову така сумна. Ніна підвелася і потягнулася. Повертатись в реальний світ після книжки було завжди боляче. Дівчина була здивована побачити, що всі речі залишились на своїх місцях, поки вона поневірялася іншими містами, подорожувала в часі. Філ досі спав на краю ліж, а тепер підвів голову та, вдивляючись на неї, кліпнув очима. Лягаєш спати? запитав кіт, мовчки позіхаючи, доки кінчик його вусів не торкнувся один одного. Ніна кивнула, потинявшись квартирою якусь хвилину. Вона вимх сюди сітло, перевірила, чи зачинені вхідні двері, збиралася почистити зуби. Вирішивши, що нічого їй не потурбує, дійчина нарешті залізла в ліжку, тоді знову підвелася, бо відчувала провину, що не почистила зуби. А ще треба було знайти телефон, щоб налаштувати будильник. Щойно згадавши, де його полишила, дістала телефон з-під подушки і побачила, що надійшло повідомлення від Тома. На добраніч, книголюбко. Вона усміхнулася, налаштувала будильник і лягла спати.